باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع احدى الرجلين على الاخرى اذا لم يكن انتصاف الاوره وجواز الجلوس متربعا ومستني بسم الله الرحمن الرحيم باب جواز الاستلقاء على القفا باب البيان بجواز و غرز يدل 60 بني مندي تستني استغواي تصبر سوى ذات بالكوني خيبر و وضع احدى الرجلين على الاخرى او کې خو دل دی خپې په بله بارې خو اظلم ی خف کله چې د نرې ک د انک شاب د اوارت نهشي نه خو لکې به ګاره نهکاره کو چې للوکې دکاره کې زار پټ ساه دی ل کپړچو نو بیا چې خ په خپار را سبحان سوح الله واازې انخ اوجووا القرودي مترب ماشاءالله لکه د تازه ماب ناستیم ماکن د مبع ن وه مح او محتبی ناستې نو داس سړه کناې شي کپ دې برابر کو دي احتباه احتبا او دا غورې خو ته شپلی دی یې په خدا فورون د تق ما بسکومهولري را شې په ب خل خپ د ما ل ته ک ته کجد من درې کې یو د فسا باچې اوفرته او څه ماندی راغله خو خو کومه کنه لږه باندې غنو مطالعه کوي دغه چې له کوول او غره چې خوب درا ندرې دا چې صادر داګه شاته بلان بدل ته راول انده کول پر توسه نه اوته ورک دا چې خونږي سوای او غره خیال ب ساتي لکه چې نه کې د هدف یې به غره کته ارزه خاري ني بیا غره دیر ندير نه کاره عنا عبداللہ ابن زیدن رضی اللہ تعالی عنہ پورا عداف ہو دیشیدی یقین با خدا ہوگا تچھے پکنے دیپا دیشیدی تچھے پکنے الله دیشیدی خواہی ہون عنا عبداللہ ابن زیدن رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقین پی المزدی واجان واجان عبداللہ سے وہی ماں نبی علیہ السلام قلی دے چی کی واضحان احدار اجلی ا وعن جابر ابن سمورت رجی اللہ تعالی عنہ قال كان نبی صلی الله عليه وسلم اذا صلی اللہ خجر تربعا کلچ سماموز بیوکونو تربعا فی مجلسی زیادی پر لطایواتا منگوائیو اللہ غطایبانی مجلس کی حد تا تلوہ الشمس تردی پوری جنوار روخاتو ماشا اللہ تک سپین تا خلال دارتکی چورگیت تا دا دغلا شکانا تک خلوز تک سپین شکانا تک سپین بر روخاتو نتر اشفاق پوری کناست نو دا لکا بلکل سیدہ صلیب آزکر کئی ناس تی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه ما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکا ابی مخیت مولید غول کی محتبیان بیادے حاکذا واسف بیادے احتیبا اول قربصا دیتا قربصا ناستو من عربی کلتا قربصا ناکا ناکا نایو شید اے طریقے او خود لکا ویدہ کاسی لکا ماشا اللہ وردہ حجید دا لکا فرق تعلق ستاكتب في احتمال بسنجل احتيتب احتيتب لا تقلق خبر احتيتب وعن قيلتا بنت محرمت رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القربسان فلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتى المحت... المحت... المتخش... تخشع نبي اسلام دخلتنا ناس توشي من الولدك المتخشع في الجرسة په د نښت کې داسې کو شو ور او رعت مینه فارق زوګړ بولې ماچ د يرې لوجر ما چوکته داسې روبي ناس ته داسې عاجدې سره ناس ته سمرجتا کې عزیز الله روب درګي روبد الله نه چې رضایتي کنه روبد شي وای روبد شيګه کې وای بالکل دا خبره کی او شک نشته نبی رسول الله او دغه ماده کافر ترمن چې یو مې اشپاسلې زم ما روب درغلګېږي یو مې اشپاسلې أعوذ المسلمانا من कमजोरी نخج ذكر شيدي ولا ينزعن الله عن قلوبي اعوذ بكم المحابه تبركم وليق فين في قلوب في قلوبكم الوهن قالوا ما الوهن يا رسول الله حب الدنيا وكراهيه الموت لا تري ذلك ان شاء الله تعالى يوشك الامم ان تداع عليكم كما تذا العقله الى كاسه عقيلا وبالقلتنا نحن يوم الدين يا رسول الله قال لا بل انتم كثير ولكنكم غفاروا غفاي السيم ولا يغذفن الله عن ولا ينس عن الله عن قلوب بعاديكم مهابه منكم ولا يغذبن في قلوبكم الوهن قالوا ما الوهن يا رسول الله الا حب الدنيا وكراهيه الموت هذا حديث ابيات كده نظر تدقيق برتريش وصلنا جزياتنا بس يا دول وعن شریب ابن سوید رضی اللہ تعالی عنو وقال من ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم بما تیر دوانا جال سنهاکا راز دا سناثم وقد وضعت ید ایلیسا خلف زاریتی رضیل تا خوش رو باست ناثم باستا کی فرد ما تیو واتکعت علیتی دی دا علیدہا وکوناټی د لاس باندې دا دا نه دا دا پس وقاله اتقعد قعده المغضوب عليهم ته کینی په شان د غناسته د مغضوبو باندې هم دراته او د مغضوبو باندې نه شد سبحان الله صرف تاسو لپاره د په روحو دلته دي بابن فی آداب المجلس والجنیسی آه دا مجلس سا آداب دی دا ملگری ها عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم لا یقیمن احدكم رجلا من مجلسی ندی پاسی تاسو کی اوتان بل سویل را زید ناس تید آغانا سم محجز و پیچی بیا پاگی کی کینی اللہ کالا سی کرنا راب جتا تیت پاس رضی دیکینا اللہ کالا زید دکیس اسی وطا ہے بھائی کالا زید دی ولكن توسعوا وتفسح وكان ابن عمر اذا قام له رجل من المجلس قالوا باسي دته سړې د مجلس نه لمېجېږي په هغه کې واه نه کې راست هغه کې واه نه کې راست چې کړه شريکي تکبر نه راځي له پاسې د خیر دے. دے ابن دی ادا دې عمر زياد احتياط چې اسانه چې تدامن هي ته وکړه او دا چې ممنوع کې چې دن اگر आले شمه نصحت المتقين وکړي شريکري لګا نصحت المتقين دي کدار د زیات احتیاط چې تداب ممنو کيران دي شوی ورته په خاطر ته کې نه پادګردا د جهیز دی لته دا تغذې ابن عمر چې دستر دي کې نه رسول ته کې نه مړه مدار احتیاط دی په پادګنه کې نه رسول ته نه خپل ځای کې نه واي هم وانا رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من کله چی پاسي او تم تاسو د مجلس نه سوم رجع او بیا راو پښی دالت فوا ښې دغه صادقې خوده ده بار لړ ټکړې د تراله صادقې د علاوه توګه کینا سي ولې وځو؟ یو راتو د دې یاد ده دغه حق درد دي د بناصر الدول سمو شيوخه خپل استاد دي ګریګر د درس کی تقسیمو کیګنه الطالبې مې جگړي ګرو ځانګنه د تقسیمو کی پته ده لګي چې کلنه باواز کړل بس کلنه صاحب اوازو شو هر بازار سره خوشاله بس به ولزینو دا احادیثو دا خبر به شي ګنه بس دا استاده مقرره شته الطالبو قرار وان جاء ذو الين سموره رضي الله تعالى عنهما قال قلنا اذا اتينا النبي الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتظر قالوا بچو نبی اسلام ترالو کیناست په یو ترزمه کې حيث ينتہی کوم ځکه با انت ها چې قصا مناز نه الله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال رس الله و اوس لګ یو سری د جمعې پراز باې وای ته ته هررو مستته او پاواې ل کوې سمره چې د د اوسمنطور د پا کو یاد دا نومندون یو تیل لږې دپلو ونه او ی من تو ب ب دا دا دا یا داسې وای چې خوشوي نه لې د خوش د خل کو نهسممه ی خوش بیاره وي فره یا, یا فرغپله یو فرق بیا ردي دو تننو ترم ده چېدن هغهجو نه راول چې یو یو تر ل مییتې انا زاس نګه یې سمای صلیما كتب له بیا دې در کیا چې درلیکری شیوی درکات اوږي سرورکات اوږي سمایون چې ته ادا تکلم الیمام او بیا چې بشکل چې امام خبري شروع کی لا غفر له ما بینه دی ما بینه او بینه جمعت نوخرا مغر ماف پوری کی دل راہ او غناونه چې د دې د دود برج می پوری کم غناونه شوی دی د غرزنوالی تربې جمعې پوري د ورځې غوونه چې په بشوی دغه الله تعالی معاف کړي. وعن عمرو بن صايب عن ابيه عن جده رضي الله تعالی عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نذيروا یو سړي لرا ايو فرق بين اسنين الا باذن ما حيدا دوته نو کس کی جدا ور وروي موږ دغې په اذن سره ځتنه ملګري ناشتي نو اسنه چې ټول په دې مسکی کې چې او حق الله واږي او کوته چې به مالوږي کوي دې مسکی سره او رقربار قربان يا خير و فی روايه الابی داود لا یجلس بین رجلین الا باذنهما الا باذنهما وان حذیفہ طبن الیمان الی قالیه یمن داخل کردې وان حذیفہ طبن الیمان کی الیمان مدینه داخل کرد او اعتراف کرد ریاس صالحین نمونکره یا تنک تر وان حذیفہ طبن وعن حزيفة ابن جمعان رضي الله تعالى جدا. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة, الحلقة. ورويت الترمي... ترميزي عن أبي مجلس ورويت ترميزي عن أبي, أبي مجلس أن رجلا قاعد وسط حلقة ف... يو صديقينا في حلقي كيف قال حزيفة ملعون على لسان محمد او قال وتاستريت صحتي خبري بلاغره اذا اقول الملعون على رسال محمد او لعن لعن الله على رسال محمد من جلس وسط الحلقه حالتن میزی حدیث حصل صحیح وعن ابی حریرہ رضی الله تعالى عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعوها او فراحہ کرن کلاو کلاو کینی وزائیو کتولا اشیعان وعن ابی حریرہ رضی قال قال رسول اللہ رضی اللہ علیہ وسلم من جلس پی مجلس صبح چکین اس طرفی وزائی کی لغت چه دکنه دا کلام دیر بے پایدی کلام بکم دیر شی فقالا قبل ان يقوم المجلس دعو مخک د پاسه دوخ قبل مجلس ذالک جدا مجلس ذو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک الا غفر له هکاره په مجلس ذالک مگر ما فکر کی د تاره چې په مجلس کې ستو سبحان الله او ګل ګړډو دا پګوځو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت رز ربحان رضيكم را قال وان ابي برز ترضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخره جان اخر جلوسه يبر بي الرسول السلام فاخرنا اپ داكي باخرت فاخر عمر كي اذا اراد اي يقوم من المجلس كرا اراده المجلس دپاش ناخر كي عمر كي بيد رضي تعالى سبحانك اللهم بحمدك اشهد الله ان لا اله الا استغفرك فقال الرجل يا رسول الله انك لن تقول قول ما كنت تقول فيما مضى مخيب تاس غنویل او سی وای قال ذلک كفاره لما يكون في المجلس ذا كفرذا خبركم مجلس کې ډیر ناروړي جر خبرې الله تعالی عنه ما قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من کم نبی اسلام د مجلس نه پاتیدو حتا يدعو بهاولای الدعوات او حتا کې جدا د واګانې وې یعنی کله به تاسو چیرته کده بهونه نو به اکثر دا تیر کم به داسې وا دا به خام مخله کوله الله او مله من خیت دی کا الله مال را کې د خپل خشیت نه تهلووي بین نه نه و بين نهس کو هغه چې دغه خشیت په وجهبانې زمانګ او زمونږ د معسیوکو من زه پهې دغه حال و شي و من توې او ذا طاعن را تمرا را کی ما تبلغنا بی جنتک چته به موږ سه تور اسه هوش غنالک تو بلغونا بی جنتک او من الیقینی او یقین راکه ما تو حوین الینا مصائب الدنیا اج آسان کی موږ په و باندې پاره یاري مصائب د دنیا مشارک دورا توفیق را کی کنه یقین را کی چې مصائب د دنیا را تاسو آسان شي چې وسخه را روان دی کنه وسخه را روان دی اخیرات را روان دی منګه باه پاوان وړېبتته ووي باه منظری به به کور منظری به چې ل وي زه تورو ملګورته دوا وکوم دا دوواکوم چې الله هم صاح عليه هم مصاحه به دنیایا والله اخیره دا زه تور ملګورته د الله مصاح عليه مصاح به دنیایا والله اخره میقیې ما تو حوي نو عليه اللهم ممتعنا باسمائنا يا اللهم لا فائدة راکی زمو په غوړو باندې واه سارے نازو مبستر غباري وقوتنا زمو په طاقت باندې ما احيتنا تر سو برج تبه جنل الی تم د دې دې مړین اوری کنه مړین اوریته الله جي جنديونه چغوونه ور سم کار کوي چس خپلیم ور سم کار کوي چس طاقت نو سم کار کوي وجعله الوارث منا او اگر زوا دیل رعا وارز زمانا شرح حدا سی وی چه سمعا بسر او قوت دا زمانا نه سی اگر زوا لکا وارز زمان ورسن رستو پاید وارس د مور ن وا پاتې که نه او کوم چې مور شي چا چې می راسوولې اغ لر شي که نه نو زمون اویدې خبرې وویللی خبرې که او دا چې در دا دا اوسممه آب به دا شرح سویری دي خو دا دوس خوندندهوره خبره نه ده بابا یو مانا کوي انشاءال له چې تب وای چې دا ډېر دا وجعلَهُ كذا هو ذمير راجي دي متاع تا ترجي درګه متي انا نه دي متاع ترجي او برابر غره اوږر زوا داغه متاع د سترګو او متاع دو غوګونو زمونګه متاع د طاقتون زمونګه داسي اوږر زوا الوارثه منا چې زمونګه روستو پاتي وي منګه چ کمم فده په خپلو غګونو اغستې ده نو چې دا چا تهوو په ترګ چم کمم ده غستې دی چدي خبر ورکو چې الله قدر په دی کې دا کاره دی په قووتو سره چې مونکم فده غې ده چې دا خلکو تهواو په چې مونګمړ و او هغه مونږ خلکو ته سوول مونږ ته د غې اجره سواب چې ده راجهال غلوواته من دغه متاع دغه faida دسترګو د غغونو او د قوتونو دا زمو نه وارث وګرځوا لکه وارث چې د مورث نه رسټو پاتی الله دغه faida د غغونو دسترګو زمو د قوتونو مون پاتې کا چې مون تر دې faida رارشي او مون ګمړیو د دې اجر سوا مون دا چې کارونه له سترګو نه چې کارونه له غغونو نه والا دا چې کارونه له بدن نه والا چې هغه زمو نه رسټو پاتې زمو نه رسټو وارثي د مورث رسټو پاتی چې هغه زمو نه رسټو پاتې موږ تر دې faida په پي پي شوي وجعل صارنا علاما ظلمنا اوګر جواب بدلت جرم زمنګا پاچا چي مون باندې ظلم کوي نو سم مطلب شي خر په فلانه دا غري کې نه نو مطلب الله چي سو ظالمين تخو دا غنه نه کې راخلې او دي مذموم لور کوي الازمن گوناون بي ني کي خوبكي خپل غبره بگذاره او کو غوناونا غوناونا اغه ظالم باندې واچه مونته اخلاس کي خپل لهکو بحري بخلاش قران دا غوناونو زموندن اگر انا ظالم باندې واچه مونته ماشاءالله به ديو تم خلاص کړيو کو کدي اگر انا غلط تر تورلا سبحان الله په يديش به ديشنه واجه على صارنا اگر ذو بدلد غوناونو زموندا او دجر زنګ علامه ظالم انا په اجم هم مزلم دي ین نوخ ولر کی کنه ولرز درن علاما اذیتم وب صبر کو هغه تاهر تر روان دي الطالب پتہ لگی ون سرنا علمن عادانا الله مدد مو کې پات چې موږ سره دشمني کې ولاتا چې نه الله په دین کې له مصیبت مگر دے ولاتا چې دنیا اکبر اهم نه الله زموږ مقصد چې دنیا مگر دے ولا علمنا ذلك مبلغهم من الليل سبت کده امامتي وته ملاوشو ته ټیوሎጂ یا بل دا دا پرځن ترانه ولې چې بیرم دي لپاره چې ټیو استاد بلګم یا بچنن دا شی لګم یا دا شی دنیا دنیا بدر الله درکې فلا تسلط علينا من لا يفهمنا الله اغه شکر باندې موږ مسلط کوي چې رحمت دې شنو خصه دعا دې یار چې دعا ته لګوې اې يدې پڑھی سبحان الله تعالى نو قال قال الله صلى الله من قوم يقوم من نادي قومه فاصي رسنا فاصي مجل لا داسې مجلس نه الله تالا په ک نه دی الله کامو د جیپ حمال دا داسې د لکه سووک چې د د د خر د درګ نه پاسې وکان ل دا بهې د پاره حفره مجلس مجلس ک چک الله خو پهې ضر و کار الله الله یا الله یا الله صبحان الله وان هو رضي الله تعالى عن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه الا كان درود نبی د دې باره په دې کې الا کان عالم کرا فان شاء اعظم دم نقصاني کوکای شي زابور کې و ان شاء غفر لهم وان هو رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله لم يشكر الله تعالى يذكر الله او قد بن انا هاي حديثشه كان عليه كانت عليه من الله التيره ومن استفجع مرجعا لا يشكر الله تعالى في كانت عليه من الله التيره وقد سبق قريبا وشرحنا التيره في باب الرؤيا وما تنوم باب ان الرؤيا وما يتعلق بها قال هو خب پر و ومن اياتي منامكم بالليل والنهار سبحان الله تا دي دله اله قدرت الله تعالی راست واه د شپي دي انده دا منه ذکر ده لکه ا خب لدل دي چې شپي خب وین د حمد الله د نعمت یو د الله د قدرت یو نه خاله الیا ما نه خو د کی وی لیکل چې د کی کې الله د خوب را ولی ان د اخوب چې شپي دي کار د حمد الله د قدرت یو نه الله سين ته خو ده نه وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يقم من النبوه الا المبشرات <متحدث> ان المبشرات قالوا امل وبش قالوا امل وبشرات قال, قال, قال الرؤيا الصالحه فخو ابن وان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقترب الزمان وكل زمانان نذ يشير ختم دوك شيء لم تقد رؤيا المؤمن تكذب نبي نیز دی چې د مؤمن خو په چې د دروغین شي بلکې مؤمن خو په خام غارښتیا خا کیږي ورؤيا المؤمن جزء من 74 جزء من النبوہ او د مؤمن خو چې دین دایسه دا شپږ سره ختمه ایسه دا د نبوت ما پی روایت ان اصدقكم رؤيا ان اصدقكم حديثا سکه سترینو ور د خبري ورښتیا کې نه د خوب په ورشته خوب هم سره کا اصدقكم رو یې از دغه حدیث سم چې تاسو کې په خبرو ګریشټیان د د خو په مرشتي ریبه په چې څو څو سره تاسو وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وې سورہ دی الله ښاله دی دریش کاله سورہ دریش کاله که شپږ نهشتي سودل را دی چې علی ځل لری کنه کار دیری، شپک flaws ہو را 길ی؟ شپک صاریخ را گلا؟ ٮ Assassins پیار که صر که که موسیatzی؟ هلوی با دیون برای 一کی؟ هلو شپک که صر در میان پیار یك؟ دو دور رو چه دری Whipsج gångه، درد is که دو در شپگ، شپگ سپگ شپدي، و تا دره شپک می ایشتی وات عا где هوا دو در شپک صاریخ نجودی؟ شپک او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کیند شپګ میاشتي د نووټ نمک کې څو لیدل خو خو بو نریدل سګیدل په دا شپګ میاشتي د نووټ پکښورې ته میښه دګانه د نووټ پکښورې ته میښه دګانه نو بو شي میښه دا نبی اسلام شپګ میاشتي د نووټ ملایو ته نمک کې خو خو بو نریدل معلومیږي دا خو خو بو نریدل د نووټ پکښورې ته میښه دا پروفیسر ټوګلو وني کنا پی پی چې د دیری کاله د نبوت د وشی خبره ده او په دیری کاله کې شپق می اچتي چې دغه شپق پرمېته د شپق سره غزل راځي شپق سره ته په کې سړي خوش پاک بیاشتي او نبی اسلام د نبوت نامه کې شپق می اچتي خووبونېدل سوتې خووبونې ني دي دا د نبوت چې د شپق سره اړخ ته وي صدا دا مطلب دی یې پڑھی وان رضي الله تعالى عنه <تصفيق> قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راىني في المنام فسيراني في اليقظه او كان ما راى يا درج بزدي اي یو ترسته چې څنګه یتا ده کنه شپږ سره سما بس الله دې په حق خبر دي اور بزدي خبرات نبيتنا ميرزم بيمان شپږ سره سما يده بواد ده بزاع موږ بګي ساتو دا بګي چاوي لکه نه الله کي خبر دي په حق مرہ ہانی فل منام چاجه بخوف یوری دم فصیرانی فل یقظہ دیما پخ یخوونی او کعنما راانی فل یقظہ لا تمسدل شیطان بی زما په شکل بل نشو تشکل کیدی شیطان زما په شکل بانی نشو تشکل کیدی فصیرانی فل یقظہ جنت کې و ملو شو کنه او په 42 نه بخوف یی دی نو دی په جنت ته دی ان شاء الله تعالی نبی اسلام به یې اندی شیطان دی فل یقظہ عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم رؤيا يحبها فكلئوني كلئوني وترساس خوف يحبها او ده ذا خوف وتخخارهش بانما هي من الله داد دا اللهنا به فليحمد الله عليه الله الله حمد دي ويحدث بها قال قدني بياني وفي روايات فلا يحدث بها الا ما يحبني دياني دي اراجع مجراجت جدته غير ذلك ما اقراو كلا جيدون غير ضار مخخمنا على جيد بدغني غير الا فانما هي من الشيطان فتر الشيطان فليستعد بشبه غير شامل غير شامل الاولي ولا يذكرها لاحد من دارجت نوي فان لا تزره ذات ضرره مشي الرسول بس بس ترضت دكانتكم اللهم اني اعوذ بك من شبه وا ب قهته الللهتهو قره قه نهبي ص الله عليه وسمه رو یال ح ت ورورخ دا الله نه دی والمو من نه شطان سړی چې د شپې خوبوي او که نه دا د شطان دغ لکه پ که نه موکو سر خراب سرړ اررب جب فمن را عشيیان یک سوو چې و شي چې دا پ باې بد را دي فلیان پوس عنشيما استلاسه دن هغه دلت ت کاري دوکې ولته اووز او شطانې پهنا وړ په انها لاته ظور دا نشي ررسلی نفس نف خون لتیف ل لاړې قمو دا تو کېې ماموي و چې لاړ سم دی تهموق وړ کهم پوې پلمم بیا ور واوم یا کاته را او بیدو رکل هغه خدی اگر غردی نیو رکی گی او بیدو رکل یو تمالا باچوانو لکا پاڑا رکلی گی باچوانو لکا پاڑا یو شیخ و ناو بیدو رسولت او بایدو رسولت او بایدو وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا راکلی را اوی نیو دن تا سو که خوب لرہ یک را واچ دے اغیلر بدو گنی نفل تخبض اللح من الشيطان ثلاثة و يتحول عن جنبه الذي كان عليه و هذا يجب أن يرغبنا و عن أب الاسقار واسلة بن الأسقار رضي الله تعالى عنه و قال لك بدل لشيء بدل شيء ارغت وارغت وعن ابي الاسعوي واصله من الاصعير جي الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الفرايات ندير لوي دروخ و دروغه او لوي چه دن اغا دروج دروغ و دروغه اي يدعي الرجل الى غير ابي چنيزمتو د خپل پلان علاوه بل چا ته جدا بلار بلار ما پلان دي پلانو تخما نه دي ما پلان در ليك يې ما نه ما پلان دي دا پلان خپل پلان ر کې دن اغا او یری عینه ما لم تراه یا اخی دې خپل سترګې ته هغه دې سترګې نېږدلې او یقول علی رسول الله یا وې په الله پیغمبر با باندې ما لم یقل هغه دې الله پیغمبر دې دې ورغشی زبېش دې وای نه کنه شورو شي سر یا ربی ګا مې دا چې خسته خو بری دې ته تره ورغشی دې ګر جنت دې دې اسی وای دې دا سترګې ته هغه سخه چې هغه سترګې دې ګر دې دې درو خوب شګنه یا نبی دار شروج بیگ جنات ته تلم او ستر او خو به دېدل نه جن دي نه دېلې دې او جنات ته تلم دې ستر کی ته هغه څخه سترګې نه دې دې دال وی درو درو جن دې وی ستره ورغون کې دې بیگ دې ستر کی سې دې نه دې اته نه به هر جنات تلم دا څه څه تمې وی پګانا صدا صدا ولک ارګه تارو خپل غول خري غول خري ستر کی دې بیگ دا خوب دې نه دې او تیجه نه په درو غ باندې وای ځنه نه کډیا شپل کله یې مالای دا جندرا کړل د جمعیت جندرا الله کړه اوټوار کړي دا څنګه پتی باندې دا جندرا دا وثار دي را پاتې تم په پلاسکې می جندرا و جمعیت لا اوټوار کړي جمعیت لا اوټوار کړي خدای مغالطه کې چرار نشي دا د خپل د اوړ د پاره د کورسې د روخ سود دن اغه وای او پستر غبرې دې سترګې ته اغه څه چا غوې دې نه دي یو نه یو مصیبت غو نه سوري سوري اې کومه سوره نه جوړه اله تر او ته ور شرګل کیو کنه میما په نبی زدا مخوف جوړې دوه مال اجندا ورکړه اضافه د په تو باندې پرثوا مخید